Коли село від села розділяли кільканадцять кілометрів, а юхналеві за транспорт слугував не першої молодості велосипед Україна. Раніше вечорами в клубі показували кіно, і у тому ж клубі в тісній кімнатщині тіснилася сільська бібліотека. Проте якось непомітно склалося, що найбільший авторитет закріпився не за культурним чи медичним фронтом і не за сільрайдівським начальством, а за бабою Санькою. До неї йшли, як до церкви, на сповідь. Церкву спалили чи то німці у війну, коли відступали, чи ще до війни комсомольці-атеїсти. І баба Санька мусила змиритися з новою для себе роллю, а втішала і розраджувала, давала поради і не давала зникнути останній надії для тих, хто вже ні на що не сподівався. Бо що, скажімо, та сільрада? Хіба довідку випиши, і то, як правило, до обіду. Пообідіш хоч нав кулачки бийся із замком на дверях, нікого не догукаєшся. Випавши до ложку горілки... І, запивши сирим яйцем, баба Сенька йшла на гороти щоразу, а таких разів на віку набігло аж ген скільки не злічити. Подумки проказували рядок із вірша. співає стежка на город. То Сашко, несподіваний онук, про основання якого вона і не здогадувалася, раптово заявився до неї і, пробувши кілька днів, приголомшив бабу запитанням. «А ваша баба стежка співає нагород?» «А що?» – вдала себе незаскочену баба Санька. «Хіба мала б співати?» «У молодого течини співала». «Не знаю, ми твого течину так овчили. Та нехай собі, як знають, божеволюють, конають, нам своє робить!» – продекламувала баба на одному. Подихові. Онок покивав головою, мовляв, і чим тільки ваші голови колись напихали. Баба Санька ще тоді подумала, дай Боже, аби ваші були натоптані тим, чим треба. Сашко поїхав, більше сюди ненавідувався, і застався бабі від онука молодий Павло Тичина, одним феноменальним поетичним рядком. Співає стеж Канигород. Сьогодні, однак, співу не чулося. Город лежав зораною на зиму чорною пустелею, не кликав робітницю і не ждав її в гості. І баба Санька, дійшовши німотною і нудною від осінньою затерплості стежкою до краю городу, за яким починався гайок із кущів терену, глодою бузини. Стала і сама в себе спитала безголосно. «І чого ти сюди приплентала?» І відповіла так само подумки. «Звичка. У ще не топленій, бо ранок хаті не сидиш, то маєш вирушитися, вигадувати собі якесь діло. Хоч діло в неї тепер одне і відоме. Доживати віку і не допитуватися, Скільки його ще лишилося, те відає тільки він один. Стоячи на межі городу, вона чула, як за ворітьми за двором прогопотіли вулицею бомжі. Колись і слова такого не чули, а нині про них цілі кіна по телевізору показують немов який народ новий наплодився то були цигани, вільне плем'я без постійного місця проживання не прив'язане до господарства землі і хат, а це вже їм у компаньйони бомжі завелися. Правда, ці двоє, не відзвідки взявшись у селі, не шатро напнули просто неба, зайняли спорожніле дворище і живуть собі, чимось промишляють, шкоди людям не роблять, то їх і терплять. Далі баба Санька простежила, як у бік ферми подався ще один сільський прибулець, Чоловік не як усі, її новий сусід, зовсім і що молодий, але не має пари і не шукає її собі. Ну, та що до того, старій бабі? Тепер такий світ, що коли з усього дивуватись, то не настачиш ні ума, ні нервів. Займався новий день, а вона стояла і переживала дивний стан, який віднедавна... Раз з'явившись, навідував її чим раз частіше. Їй здавалося, що вона почала розминатися з усім тим, до чого звикла, і що становило суть її існування на землі. З потребою щоденного досвідкового вставання, радістю від першого проміння пробудженого сонця.